Edhe në këtë kohë, përndenit si musliman duhet të imunizohemi me besim të mjaftuashme, me mësime të mjaftuashme që me lene dhe të madhuar në më bërojmë nga sprove ati, në ruan që mës të bim në sprove në dhe gjallit. Par, për të gjitha, bind joni Allah në gjallor në abënd që t'jemi të bërshtetën e zotin vazhdimisht, t'jemi të, të bindur se me lene Allah të madhuar, në qovë se i ndjeki mësimet e Muhammedit sallallahu alesallam, dhe n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 por se përket qështjëve të besimit, i besonin bëni Israelve nga se i konseronin si njerës të ditur për fejtë. Dhe bëni Israelit e bën një komplot fatke që është kunder pejgambirët e tyre. Dhe tentuam për mes i komplot të vrajnë Isau në Alehi Sram. Por Allah u Gjellewala se si pasëmësimeve tona, islamë, shpaldis, që është shpalë Muhammedit sallallahu al-sallam, Korani në fletë për këtë njarje, se Isahu Aleyhi Sallam nuk u goshtua, nuk është e vërtet se Isahu Aleyhi Sallam është goshtuar, dhe nuk është e vërtet se është vërar, për Allah u Gjelle Hoa ala thët, belë rëfaahu Allahu Ileyhi, Allahu e kanë gritë të kaj, dhe Allah u Gjelle Hoa ka mundësi, që një njëri ju të thëtë të jamër jetën në fillim, një njëri ju të jamër jetën më vonë, një njëri ju të jazë gjatë jetën, zatën fillimi i jetës dhe gjithashtu përfundimi jetës të tjeshtë më mërekulli, dhe kja nuk është e fështirë për Zotin Gjelle Gjelaluhu. Në Isau al-Sam lindi, nga nëna, pa baba, kër Allahu Gjelle Huala dërgoj Gjibrilin, që të fryntë në mitën e mërjemit dhe të mbarësohej mërjemi me këtë fryrja dhe të mbejt e shtadzane me një djalë të quajtur o Isa i në mërjem. Isau i biri i mërjemit.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 Kul huwa Allahu Ahad Thuway Allahu Ash-Shani Allahu As-Samad Allahu Ash-Taijja te gjitha krijesat kan nevoj per te e ai nuk ka nevoj per asken lem yelid nuk e ka lindur asken volam yulad e as nuk kurse lindur volam yekun lahu kufuvan ahad e as askush nuk es i barabart as i ngjajsh me te kjo es besimi jon andaj Allahu Jalleuala nuk ka fmi nuk ka djal as nuk ka vajza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 Uh, fetë e tjera, në linë me Isaun a.s. Se të qoftë, Isaun e të më ngretë, të këllahu i manuar, dhe Allahu, sikur që përmanda, e dinë ku e ka dërguar Isaun a.s. E nuk është duali Zotit, dhe nuk është mërjemi grueja Zotit. Andaj, mërjemi është uh, grueja që përmanda me amen në Kur'an. Dhe kërë kërë një arsuje pëse përmanda me amen në Kur'an.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 The fëmijë po ernonin për banjën e fuqia, një lë për krahje, një lëgzimi. E të gjitha këto janë tmeta raport me Zotin. Edhe pse për ne vi janë plotsi dhe begati, po nda për të te, bivet, te, ademit, për Allahu xhellahu ole janë tmeta. Në Zoti xhellahu nuk ka fëmijë. Nuk ka dërguu fëmijë as djalëri që sakrifikohet për tmeta të e bijve të Ademit as për mëkatat e tyre. Allahu xhellahu xhellaluhu thotë: Kullu nafsin bimā kasabat rahīnah. Cdo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 dhe amaritet e quhet ja ti. Zoti e din ku është ai, po ne besojmë se është i gjallë dhe i ngritur te Kallaj munduar. Kërcështja e parë që duhet ta besojmë tek Isa ualijihim do të thotë nuk është djali i Zotit, nuk e kanë vruar as zgjordhur, por Allahu e ka ngritur dhe Allahu e din ku është ai. Kjo është e para. E dyta që duhet ta besojmë në raport me Isa ualijihim është se Isa ualijihim do të zbrat në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 Lotjet i mbështet në dy meleq të cilët dalin ngadalë e zbriren nga qillin tok. Për më sa është i pastër e i bukur e i paqshëm e xhumerat i sallallahi selam, por kur zbrat në tok shikun ruar, dhe kjo është pjesë e besimit ton lidhur me sallallahi selam, dhe zbritja e tij nuk zbrat më si pejgamber i Allahut. Gjasë nuk vije më me mision dhe me libër, por vije tashmë si një antar i ummetit të Muhamedit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 por neva lidhëm i saun alaihi salam kur zbrat isa u alehisau bishkon ruor patjetër se ai normalisht në, në tok ka lloj-lloj fe në tok ka lloj-lloj drejtimesh dhe etnie të ndryshme kujt i bashkangjitet isa u alehisau bindja jon është dhe besimi jon është dhe ajo që na mëlemë për te Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sa i bashkangjitet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 atje ku imam i muslimat qëndran, për tjadirua rrugën, Isahu të Al-San. Por Isahu të Al-San nuk e pranën këtë ofertë se radhe, thëtë, par ty është bëri kameti. Dhe kjo është ndërimi i Allah, ndaj umetit Muhammad sallallahu salem, ku njëri tjetër ne, të shërgonin, në këtë mihrab ka qenë Muhameti, sallallahu al-San, ka shkuaraj, vinë tjetë me radhë, ndaj tekru me të Allahi li hadhi l'umma,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 dhe fillon të vrapon në vrapim dhe në ikje shpërthot dot e ushtria e tij dhe Isa u alsam nuk ka të boj me ushtinë e mbetur ata i rahatojnë muslimanët e tjerë që kanë mbet mirë po dëgjoj dhe duke ikur të ndëruar shikues duke ikur fillon të shkrihet sikur se shkrihet kripa në ujë dhe zën Isa alisam dhe godet goditja që do të tëtë është goditje fatale dhe përfundimtare për dëgjallin dhe, dhe kështu përfundojnë spruve dëgjallit, dhe, dhe kështu përfundojnë dilemat dhe kështu përfundojnë uh, hamendjet që kam qerkuluar derin atë ku dhe natë ku në lidhje me spruve të ndryshme e veçanësht me veçanin me Isanësëm. Në Isanësë a Lejësë Ramë do të fredë dëgjallin, do të thënë kryqin për treguar se nuk jam gushduar, nuk jam birizotit,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 Por posat kalojn 5 minuta e di çfarë do ndodh. Gjasë tash me janë në korale. Ande unë kam penges, si njëre kanë penges koha për të di çfarë do të më thujë. Por të kalosh kokë, të kaçë skor, sko, të të kalojë lewala nuk është penges koha, gjasë nuk e pengon at azh air i djishëm. Unë po jam këtë vend, por çfarë po ndodh për, ndod për te, kamerave nuk e di, gjasë nuk jam në at vend. Do të thot penges për mua është edhe vendi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 rgo the toka largohet padresia shumë gjëra të tjera andaj sa u isam e kthën drejtsinë dhe ajë pa kush do kujt aq shumë ka thën pejgamberis ose në përhapje për drejtësia subhanallahu saqë nga drejtësia e madhe dhe nga devotshmëria dhe nga ndihma e madhe mes njërës që është nuk do të ketë kushte ta pranan lemojën e sadakon ka sa të gjithë njerëzo do të kenë bollok allahu do të jep leje qëllit që të zbrat me bëllëk ujnë të tukë. Dhe laugjë e leonat do të urdhën tukën që me bëllëk të matë nëzirë frutet dhe begatit dhe uh, mirësit e saj. Andë njerëzët jetoj në një thët pejgamberi së so osëllëm, të lumt ata që e arin dhe jetoj në kone i saut alisam. Të lumt ata që jetoj në kone i saut alisam. Të lumt ata që jetoj në kone i saut alisam. Tri herë ka përmanë pejgamberi së so osëllëm, Dhe të të të vlerën e ma të jetuar në atë kun kuptimin e begative, materiale, kuptimin e drejtsis, mirësive, dashuris dhe raportve të mira që janë mës njerëzve. Ma dje ka përmanë pegamërës në delë nga shkoso që edhe nga këm mirësi dhe nga këmëshirë dhe nga këtë drejtsi dhe të ndikun edhe, edhe e gërsiret dhe kafshët më të egrë dhe më dhemëshkyse në tokë.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 Prandaj edhe kjo është një shenjë për ne për t'të treguar se shumë gjëra tek çjia që po ndodhin, shumë smundje që janë përhap pa drejtësi, ndoshta ndoshta edhe edhe edhe paknaçsi edhe humbi e bereqetë që po jemi dëshmitar të asaj, të gjitha për të gjitha këto është për gjej njeriu. Vei Melin Allah është i vetmi që ka mundsi ta ndryshojë këtë gjendje. Andaj ne duhet ta ndryshojmë njeriu për të ndryshuar gjendjen. E jo të shikëm të ndryshujem gjendjen e pasaj njeriun, nga se gjendja nuk e ndryshon njeriun, por njeri ju e ndryshon gjendjen. Ka mundësi gjendja e ndryshon njeriun, ka mundësi për dikan, por në masë të madhe, apo njeri ju prapë e prish gjendjen, njeri ju prapë e prish situatët, prapë e prish njërsim. Përnden që se kemi individin e pasër të shëndosh, Meleyn Allahu te mandhur, ai do të garanton pastë edhe ambient të shëndosh, do të garanton edhe drejtësi, e gjitha ato që i duon njerzo për një jetë komode, të rrahshme lumë në lumën e Xhehennë. Kështu vetë me Isaun alayhi salam, ai do të mbetet një kohë caktuar në mes të njerëzve dhe pas kësaj Allahu xhallahu ola ia dërgon melekun Vdeks dhe kësaj radhe vdes tamam sikur të vdesin bit ademit. Jamër Allahu shpirtin dhe vdes Isau alsam gus nuk është i pavdekshëm Ose vërtet që Allahu ka zgjat jetë, Allahu kujdoni ia piet. Dikojmë dash, Allah, jet, Allah mërnu e bën me rreth 10000 vjet. A ka Allah kët mundsi? Pse dikush nën 80 vjet, apo dikush 90? Pse? Ka sa Allah gjeloj kaç këtë kalendit e kaç po që kanë ti jetë. Po ç' ja, Isa u thënë me ka zgjat jetë, Allahu sulton, me rdhëmë miravjet. Em mund të mos bash kjo. Por megjithatë nuk është i pavdeshëm. Vije ku kur Isa alayhi salam i nështrohet edhaj asoj që Allahu ka thënë Kullu nefsin dhe i katul meut, thumë me Ilena Turgjaun. Allah u thë gjithë shpirt do t'a shqion vdekjen. A shqion me një herë, a pas një kua, a i zjot e tjita, kjo është diqka që ndonë në lotë. Por do mos do, gjithë shpirt do t'a shqion vdekjen. Edhe shpirt i saut e samë në fund, pas këti misioni, pas kësa i drejtësia, pas këti gjykimi me mësime të Muhammedit sallallahu a.sallam,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 për të foljët pasajnë të arme, insha Allah, edhe për sproën e radhës dhe për shenë e madhët e radhës nga shenë e ditë zhjukimit. Përsonë të me kaxë për mjaftohëm për isa unë alësam, dhe këtu e bëjmë shkëputin e zakonshme, për të rukëtujër pasajnë me inkodrimit e juaja, andaj, zotë i ruajt, 90% pas të i pushimi. që ku hënëruar, u rikëthujem në pjesë në dytë të emisionit tonë, ku tashtë me jemi në pritë të inkodrimit të juaj për mes telefonatave. Vë gjithashtot, do të tëtë gjithë emisionit kanë arritur edhe SMS-a të selet, e, do tëtë kanë shmej interesimit që edhe atyjo të japim përgjigje. Andaj, dirësat në bëhet me dijen nga anë e regjis për telefonat, ne do tëtë të mund të letëzum në disa pjete që ka ndatë për mes SMS-it. E nuk e di ko telefonat. Ko e enkuadrojm dhe kërkojm galerinë. Aleikum salaam. Aleikum salaam. Urna Allah. <gjipata> ku je ponta du pûtia, pûtia po, ashtu më lezoni lirë të fikot skusat për uh, zotimin se uh, shpargimi i zotimit është ashtu sikurse shpargimi i i betimit. Tash desha <gjipata> të di një shembull më mort tjetër të përditshëm ku më ditë çfarë zotimi, apo kur dallimin mes atij dhe betimit. Ja dita është ruç për shembull xhamiat tona gjysë ora para selimit se të diellit falet namazit të sabahut. Po. Pa. Pastaj për me vodi ikrin e sabahut, dhikrin domosdoshmë sabahit, vim diellit suaj. Tamë me fillu zikrin e mëngjesit që bëhet aty. A kish votash për shembull me bë vikri ato sure që janë të përbashkëta si për shembull Feli Kulollah Feli që e vjen asim me thonë me dy njetë domethënë. Në sabahazit sabahut, kam me njëtë sabahit farz edhe me njëtë zikrit mëngjesit. E qardla, e qardla. a çardha a çardha a janë pyetë të qarta po shumë e lartë trut po po hallah shpolevsel selam aleikum selam alaj <tëllit> uh, sei për çka këto sipor zotime ulemat e, ule e kanë përmendur se shpagimi i tij sikurse betimet betimi do të thotë kur njeriu betohet për diç se nuk do ta kryen apo betohet për diç se do ta kryen e pastaj e thën betimin dhe nuk e bën atë për arsye të ndryshme në çoftë për shembull uh, njeriu betohet rajmë diç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 Atëhere kalohet tek agjërimi i tri ditve. Agjërohet tri dit si shpagim për e, betimin e thyër. Dhe i njëti shpagim dhe i njëta më njërë shpagim lehet me për zotimin, që njëri është zotuar përshamë në qovë se e, e, e japë provimin e caktuar ose e marrë këtë në do, do të abëj këtë pun. E pas taj, se ka bërë? Se ka bërë matë pun? A të rëthimi se shpaguje zotimin që e ke bërë aptat.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 dhikrën e sabaut, apo, edhe në qëfë se linë dhili se ke përfundu vazhdo më të utje, së prisht punë, nga se ke qeni angazhuar me dhikrën i badat, e kjo të arsujetëm pëse ke kaluar pasaj edhe e, linë dhili dhe ke përmenda lënjën lehojna me dhikrë që është da është të krytë përre se me linë dhili. Por në qështë do në me i bashku, së prisht punë, bashkaj, përshamullë këndaj e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 E im kadrojmë të lëhonën të të radhës? Më lejkom. Më lejkom së salam, rëtula. Hosh dhe një pyqe, jesë për edhiti i dhe mësat <tëllumat> në të një për të dietorë për zhizje. Ta të është një pyqe që i bës grupi dietorëve e dheshë ta me ditë avlejnë kërë dhe për një dhe. Pyqja është kështo. Një kërë atës ka atërë në nërhatë në një karaban hajzilerisë i sada dhe pa dhujet e të ghur dhe bitin e po i pa nardhur hojgi që pa dhujet dhe pojtë në duke pasur parasys se nuk mund të fejt për të fri ndërsa djetore për jetën, të përgjitën një jetin se nuk ka mund të fejt për të fri në me të t'i kryjt dhe tyrimet atëher ajo dhe tyruat të kujteset dhe të lap mundin maximal për të pe nguat të jakdejnë dhe të bëjt të avat në këzëgjën dhe të të vetyruat dhe kërgjën, të av po, vlenkë mund të të zgjidhë ato që janë nga 3 qoftë deri në fakt të pothuajse të tërë. Po, e çartë të shpyjtë, e çartë, e çartë. Çka ditë koha do të vini ti që deri sa për fatin e zëmazës. Ai më josit vetrat në stil në një afat të ndonjë nitë atë punë. Në shtet, thjesht të ngjitemi atë me pandavë, ku din Barrezë atë për para mot. Allëjo, për shembull për një fatëm familje Be, më dhe, nësysko, ty, dhe, nëzë, dhe normal, më vonë ne ska kus uh, në pezën tuaj me ti pacësi grose nga metal që në kontroll të ndodhi nga më parë si rëndësi. Po, është e qartë, e qartë. Selam aleikum, waleikum. Selam, amin, është e qartë. E pyetja e parë është pyetja që ka të bëjë me një problem që mund t'ju shfaqet uh, grave dhe famërave në haxh, uh, ngasë është editur se disa periitale të haxhit si kurrë tawafi dhe uh, veçanërisht tawafi si në basë të tëtë argumentëve të qarta, duhet tjetë gruja e pasër, nuk bëhet të wafi gruja duke qenë me cikëllë. Dhe të wafëll i fada është të wafi që është kusht dhe shtyllën e haqët, nga se është shtyllë e haqët, pa te nuk ka haqë, si korse që në dimi në arafat. Andaj të wafëll i fada do të të në nëqofë se gruja kur është në haqë, i vinë të përmojsh me të sajë,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 Patjetër se elhamna Islami është fjala e simeve. Apo edhe në këtë rast do thotë dietarët kanë gjykuar sikurse edhe është në librin e një orë dhe kjo është çështje e njohur tek dietarët. Do thosë sa jaën në këtë rast do thotë dietarët kanë përmend, të jetë kujdes me të dohet që të mbështillet mirë, nga se ndoshta ka mundsi që në fillim të cilët apo në fund të saj që të ketë ndoshta gjakdhëre pak më të shtuar.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 Së përkat gjenozës, do thotë nëse gruaja nuk ka mundësi, rrethana nuk lejojnë, me shku më shkumë falnë namazën gjenozën në xhami ku falet, apo që të rreshtohet mbrapsa, nuk prish punë që t'ia ja falet gjenozën tek shtëpia sa edhe gjenozja t'japun. Ngase do thotë nuk ka diçka të keqe që një gjenozë të falet më tepër sër një herë. Normalisht duhet të kujdesemi që të falet një herë me imam me xhamat, kjo është esenca. Por nëse dikujt për arsye të caktura i ka ikik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 ka të mbledhë këmi këllë amrua ju a Rasulallahu kacinizan dhe ne e kemi varrosur nga se është padyshim e kërkuar që të varrohet sa më shpejt atëra Muhamedi sallallahu ska kërkuar që të njihet se ku e ka varrën e saj i kanë treguar ku e kemi varros. Atëra ja ka fol gjinosa veç pejgamberi sallallahu alaihi dhe asnjëherë ja ka fol musliman jamis bashkë me me xhamat. Andaj nuk prish punë që ti falet aty rreth për rreth 8 gradë kanë dëshirë të falin gjinosen kanë dëshirë të bojnë dorë për të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 evë tash një orë apo na nxirrën në shumë problem. Fakt, në fakt, noshta mu jo çash po shumë, por shumë ku dëgjova që shumë si shumë shkojnë joma, vetëm puna e punës tash që us jomaja për një javë. Aty është pas mundësi për shkakun më mbledh ose më bën kërkesë bashkë sistemi që më fal për shkakun jomaja pak më herët, sa më favorshme të jetë për shkak so të dreka, në orat si dreka për shkakun 12 e 4-5, për shkakun më fillu dhe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 telefonat um, më radhas e ankurojm Po, po, ordno. Kishe një pyetje rreth ndërvës, domethënë, e cila është e shtatë vjeshtë, është gati 1 muajsh, edhe tani kë më marr lanit që është shtatë vjeshtë, pa kanë di 7 ditë dhe dorit për muin e Ramazanit, nëse të mundur të rregulloj dhe nëse në nuk ka mundësi a din më kat në, në gjinaz, domethënë.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 pa dëmtuar vetën, pa engarkuar vetën, pa dëmtuar foshtën, kjo është në regullë agjërimi së është i pranuar. Nuk do me agjeru, nga se ndijet e lodhur, ta shëtë dhe va pa, edhe ku ha e gjatë agjërimit, do me prish prish e prish agjërimin, nuk prish punë. E prish agjërim nuk ka pik më kati, por ditët e pa agjeruara, i kompenzon pas lindjes. I kompenzon pas lindjes dit për dit. Duhet i kompenzon në esencë, ditët e pa agjeruara, p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 kush do që merë pjesë në ato të ranime, liruat nga gjërimi, nuk mund të themi kështu. Duhet të gjërash, si kurse thuat e për punëtorin, punëtorit duhet me gjëru. E në qovë se pas taj puna, ose si pasoj ushtimin të më dha, ndinë pas taj ndë një, me dëvërtet, rëzikim të shëndetit, dhe ndinë dhe një lodhje që me dëvërre që dhe pa përbalushme, në në kuptim të lodhjet, po në kuptim të ndik atër përshka e përshkak të përkëcimit të shëndetit, mund të prish agjerimin. Po jo fillimisht, nga se ka njerës që punojnë punë të shtira, ka ata që bëjnë trenime, por që me lene dhe të manu më agjerujnë, pa problem. Agjerimin nuk është diqka që gjithë mund është nga rkesë. Ndhe mund të them që nuk mund të themi se, në qofë se atë ditë që lanë agjerim, kur kimi bu këtë prova ose këto uh, ushtrime, të themi se prish agjerimin.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 Do të thot me këtë rregullë besoj që do të thot mund të dëlloni se kur lejohet dhe kur ndalohet, dheq Allahu e din më së miri aftën. Ëm. Uh, thot uh, një pyetje rradhës. Ja mi fejuar, desha të di a m lejohet vetëm me të fejuar. Gjithsesi kam pasur me tër Allahu shpirt. Po lejohet, nëse është fejuar. I fejuar do të thot i feju fejes tamam sikur se duhet. E ka kërkuar nga baba saj, dhen, e saj ta ka dhënë, i keni kri prozurat e fizë duhet, atëra lejohet të dalësh me të besëdash madje të vetmosh me të, nuk prish puna vonë. ë kemi telefonat inkuadrojm. Selam aleikum hoje. Aleikum salaam wa rahmatullah. ë tu i kaje dhe stomad la 20 tak komplikun ajo ë on refamimë stomad as kus fjka shumë më ngjarua i stomon edhe alhamdulillah Allah na pa u zhvërt ti mund të bura ne kundëzmit domethënë familja ime opsioni dhe ajo më ka ndryshuar bashkim ndonëse po. Amë kanë tash një të mbullu apo asnjëna familje në tësh daport në bullesh çfarë shkon mirë sikur. Ke problem me bullesh domethënë nuk të kupton as familja e burrit as familja jota po. Po. Po e çort. E punë me burrin si që e burria falet as si ka punë. Po, normal, ho, e, a i ka studiua dhe për ilrahia dhe muhmi të uqi për hoqët. Po? Po, në më në një të jonë është me, me kryu një islami dhe në basë islamit me dhe vëshmëri, jama në famiget të ona pak a shumë nukunë dulejësës që vëtë me dëvojë. Për, krah për krahin e burit e kinë këtë rejtema, po, po, rreth nuk polerë. Po, du më, më dhëmë, Burrë është imam, ama unë përvejti që e më artu më tasë në familja tine, nuk është me familja, du më dhëmë, dhevoqme, ose dikëra vëtëma, e si unë e një tatu një në zhuget. Pa, pa, kupto. Kupto. Uh, kuptova. Kuptova. Lajën së da kuptova, Burrë ka së gjuhë fakultetin e FES, shëriatit në Turqi, ilahijatin dhe qenë ka imam, hojj, menoj që kjo është emjaftushme për të marë përgjigjen, nga se mërëndësi është në këtë ras që burri të këtë mirë kuptim, mështë kërës përre me burri, për rethin, bëni sabër. Ata të, të mbulesin e kje obligative, dhe onë mendoj që duhet të mbuluash me njëherë. Fakti që ata nuk të pranojnë, flasin fjallë të këshqia, kalen këja insha Allah. Nga se duhet të dimë se k Uh, nuk nuk ndodh shpesh hera, nuk ndodh shpesh kjo, që njeriu me praktikun i i i i obligim fetar dhe mos ket kurfar probleme. Ketë është gjë një punë mirë, këto rall ndodhen. Të gjithë kemi probleme caktuara. Apo ngas si jetojmë në një mjedis që shumë gjëra janë ka të ndryshuara, të pakuptuara, madje të keq interpretuara, të keq kuptuara. Uh, dhe rrethim nga kjo është normale që të kemi pengesa.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 erta le ta shprind paknaçin sikur se ata mendojnë dhe mendojnë që kjo nuk do të zgjat shumë më lidhë me numër kur ata të shohin se ti je bindur kë qendrim dhe nuk ka kthim rrapa nga kë qendrim un mendoj se ata do të do të shohin pak këtë them dhe mendoj se uh, nuk kanë llogari të për shkak të një shamië të humbin vajzën, dhënën ti humbi nipat e këto më radh. Ka sa skor syje realisht të humbet. Andaj mendoj që uh, paknaçia e rrethit ku jetoni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 Nërojnë për hiltë Allah të zgjënë, edhe Muhammedi, sallallahu azzam, ka pasë probleme. Parëmëndon një ajtë të ashtikështë në Zotit, o Zot, s'padon po plemë, po më dëbojnë, po, po, po, po, po, po më rafuzojnë, po po edhe me leon shpallin. A, kështë me qenë kja udhës? Absolutirë se jo. Êshtë badaqë me sëprova, me probleme, me fjalë, me thashëthëme, me shpifje, por ka bëjë sabër. Dhe Allah i ka në fasë sbirë, kema sabër e ullul azmi, minë rësul më sabër dha ti dhura sikur që duruan dhe bën sabër ata që ishin para te nga pejgamber te mdhaj nga ulul azmi dhe mendoj se është është shumë lehtësi për juve që burri juaj paske studju fen dhe burri juaj e kupton drejt këtë çështje dhe mendoj se kur është për kraha e burrit që duhet mendoj se nuk të bën dëm mos përkruaj askujt më fytyr tokës aty për gruan për krasë si më i madh është burri i saj qoftë ai për krah dhe ai rin pranë saj dhe a e qëndron me te, me lene e lotmanuar, asë një presion të të të nuk i bëndom, insha Allah. Andajone, me ndojë që edhe burë, juaj, është a që vetë dishëm, dhe besojë që komja, ka komja, dirët mjaftushme, dhe nuk dishën këtë dretim, se a e din shumir që ka është mbulesa. Dhe a e din shumir, se a e është për gjajgjës për mbulesën të ndë. Allahu ka me epyt burën, pëse kërëja s'ka shami? Pëse se ke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 andaj këshilla ime është që të mbuluash dhe të mirëvësh me burën mirë, si do ta menaxhoni situatën pas mbulesës dhe të bëni sapo në kocaktuar, të silleni drejt dhe mirë, t'u asherani për çfarë bëhet fjalë. Mëndes se Melena do të mëndur vallahi, do të jetësh me mbulesë, gjithashtu edhe mirë me të tjerat. Nga se tek e fundit zamat detyra është dorë të Allahut azhajan. Allahu ka mundsi të, të gjelë. Allah u aq thon zamat vallahi, çuditësh se ata njerëzit përkrojnë ti.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 dhe në Allahun bështetu, dhe meru veshme burin për përkrahja, dhe të ikalohë gjithës projë, insha Allah, me lejnë Allah të manuar. Kemi telefonohët i nëkuadrojmë? Urna. Selamu alaikum. Alaikum, selamu, rahmatullahu. Këtë gëtë nëse jam musafir në Shqipëri, për shahëm për njëtë të të rinët, a jam e obliku namazën me parë me shkërpim? Po e qartë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Uh, në gjendjen që e përmendë kur shkon në Shqipni kimën 2-3 ditë, gjithë këto janë shënja qaqe të kuptuesit udhëtar. Udhëtari ka një varg lehtësimer që ja ka lejuar Feja 1, nga to është edhe shkurtimi namazit. Prandaj lejohet ta shkurtosh namazin dhe në rrethana të caktuara kur ke nevojë më dia ta bashkosh. Prandaj e fal drekën dy leçate, e fal ikindin dy rekate dhe e fal yasin dy rekate. Do të thotë sabahu mbetet dy dhe jatsia në betë të ri dhe sunetet nuk falen në uthëm. Ndhe lirosh nga sunetet dhe lirosh nga 4 rëqatës që i drejkës, i këndis dhe jatsis. Kjo është për të ju lejuar dhe lecimi Allah të manuar që është mirë të shtuizohet. Kemi telefonat in aleikum. e inkuadrojmë? Selam aleykum. Aleykum, selam, arhamatullah. Dhe është në të që të bërë në të të...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 është rejtuar në mënyrat të ndryshme. Disa nga djetarët e kam përcaktuar e, statusin e musafirit u tharit me kilometrash, me larkësi. Pavarësisht vendit dhe pavarësht kohës. Kja është larkësia dhe vlinë për të gjitha vendet në botë. Ndërsa disat e tjerën nga djetarët e kam përcaktuar larkësin një në bas të kilometra, për në bas të traditës e njerëzve. Njerëzit për shkakun ka vende ku njerëzit për shkakun udhtojnë kilometra shumë më tepër dhe nuk e konsiderojnë se e po bëjnë udhtim, për shkak se vendi është i shpërndarë i gjerë këtu më radh. Ka vende si Kosovari, është vani vogël dhe normalisht pinivani më i ranë shku ata, konsiderohet se është një udhtime. Do thotë mbastë traditës dhe, dhe, dhe rregullave të vendit që ata e përcaktojnë bazë ta asaj sa është këto udhtim apo nuk është udhtim. Do mendoj se orën nga Peja në Prishtinë është udhtim.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 Aleykum as-salamu rrëtullam. Hoqë, nëste 4 vjeqare. Po? Që 4 vjeqë, pëllin namaz. Po? Bëjë namaz në të qëta është i po du më mlu, po, po kam problem për familjes, po më thuj njësë e i pa martu. Po? Eskishon të për martes, nuk të merë kërkosh. Po, po. Edhe nëse mullohë është pëtutën që i po me jetë masane që shpishon të të jam në tjera. Po, e qartë, e qartë. Po, e qartë. Po, e qartë, e qartë. Po, e thonë me patë dikon tjetër përshamu s'ki me lak mua ma në qëtash për lëzdoj shumë edhe shumë të domba të legjerata të jubët. I nga që dëherë që keni legjerata për hijabin, po. për krejta tjera të të gjëllasht ashtë i mbim përveç familje em për, për frigon shumë. Inshallah ti ja, apo përgjigje inshallah tash inshallah. A bëna mi pyetja të jeta? Forna, po, forna. A vjen se famla bulohen a ka ndëre vesh kanë shumë gjora. Po, po. E çfarë? Okej, okay, huç falenderoj. Forca okay. kalorë, natën e mirë. Ë, kjo që e përmendë është një frik imagjinare e familjes Elhamna nuk ka sht presion.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 Andaj, mbulesa, asë një herë, une diri më tani, do të sa so rastë dhije, sa so gjema dhije, sa so kështu, vëllahi, nuk e di një rastë që një femër kam betë e pa martuar përshkak mbulesës. Kësë se dhije, a di rastë shumë që ka femëra muslimon që falet, por e pa mbuluar është dhe e shtyrë martesat. Kësi rastë ka shumë. Andaj, Por vetë e mbuluar, kam mundsi, kam vjet për mos martu, po nuk kam martu, për shkak se ndoshta ajo vetë skadosh. Jo për shkak shkollimit, jo oposimi, ka diçka tjetër. Por ka shprëndërse më u martu, do thotë elhamdullah, do thotë kanë vëshurini ja ka, që jam të ri ka ditë të saj për ta kërkuar dorën e saj dhe nuk kam bërë të po martuar. Andaj kjo frikë është imagjinare dhe inekzistente absolutisht e pavërtetë. Por ti marr ti mulo për hir allah, të Allahut fillimisht.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 Këtu e në gjitha palavra dhe rrena dhe zvese të shejtanit malkuar që me tu i frikso njerëzit që ti lërguan dhe shmangën adhrimit Allah Gjellewala. Përëndaj, bind jo Allah Gjellewala, më bështetun të dhe mbulohu, nuk kime pas poleme in shohën të armën. Fakti që e përmende, se po kanë frikë familje se po zbulohën a masanej une, së këtë shumë tjera, nuk pajtuve me ty. Jo vëllaj, nuk kënë shumë tjera që jo zbulohën.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 nga se e ka vendosë për hirtë Allah Gjellë Gjellalu, dhe Shami e Allahi uajap një dhej besime, uajap një dhevëshmërije, një dhej bidinë Allah Gjellalu, që se kanë pasë para se me vendosë Shamin. Të ndaj vendosë Shamin për hirtë Allah Gjellalu, më bështetën Allah në të bare, këtala, falë namazën, krypë unë dhe tuja, me le në Allah të mënuar, asë nuk kime ekin të ardhmen, nga se e më bështetën Allah në dhe Allah koma të vërsu, e as Gjashtë gjitha këtu janë të rregulluara me leje në Allah të mbanduar dhe sikurse s'ka pas problem dikush para te, as nuk i kemo pa pas problem, thash kjo është frikë imagjinare. E pavërtet, shpresoj që këta ndërgjynë edhe familjarët e tu dhe të përkrahin këtë mbules, vallai nëse të përkrahën e tuënt të qita dhe krijuun Allahu, ata kanë pas savapi, nëse sikurse ti, gjashtë ata të kanë përkrah dhe ata kanë qenë para te, kur ti e ke vendosur shamin dhe të kan përkroën këtu drejtim. Prandaj ata kanë mundësi të fituav savap shumë. Më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 Ose doq ta me ratu, me të aboj pjytje. Yeah. Po, orna? On e përna i fëjzirkë. Po? Edhe i falje për zëvakt në matë. Po? Edhe është gjëna tërpënër këtë profesionë. Po? Edhe që heki vetë la zëvukëra i që është gjëna, më ndit që është gjëna me zëvukëru shumë. Po? Edhe nuk mundan i falë këtë vaktet në kodë që ahtune, e këtë vi në shpi i falje i kaza,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 dhe për shfaqin atje ku fetarish nuk është e lejuar. A negrat, për shambull, zbukurohen për dasma, ku atje shfaqin bukurin e tyri dhe burave të tyri që e kanë haram me i pa, dalë në rrugë që i kështë nuk duhet. E kja e bënë këtë punë problematikin. Ju në esins puna jote. Andaj, e, duhet në pas kujdes. Do të tëtë, punët e tila që e dinë se, këto medverit kanë mu shfaqin, kanë mu zbukuru, kanë me bo fitne me to, u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 por mos lejohet ik namazin nga koha e vet, nga se namozuës obligim në kohën e duhur, në kohën e vet, në kohë që ka caktuar Allah i mënuar, në nuk lejohet me enxir namazin nga koha e vet, do të thotë veçanit për arsye që i përmenden, nga se këto fatërisht nuk janë nuk kanë arsye. Allahu xhallahu na huzun në rrugën e drejtë dhe Allahu te barë këto namazuç që i kryjn obligime për hijet Allahu te xhel dhe të mbështetimin e të zot namazuç që